Втората лекция. Продължение. Ислямът. Ако Аллах ви е заблудил, това е част от неговата мъдрост. Нищо не може да го затрудни. И наистина, щом реши нещо, казва му само бъди. И то става. Никой не може да го обхване съзнанието. Ние знаем, че нищо не се случва без Неговата воля. И каквото Той пожелае, става. А каквото Той не пожелае, не се случва. Всемогъщият Аллах е далеч от произвол и несправедливост. Злото е Божието предписание. То не е чисто зло, а то е добро. В един случай е добро и в друг случай е лошо. Но то е все за добро. Тайната на вярващият се крие в намерението. Намерението е врата, казва Ислама. таинствен прозорец. Мохамед казва, Намерението на вярващият е по-ценно от неговите постъпки. Намерението на вярващият е по-ценно от неговите постъпки. Много са добрите страни, свързани, казва Исляма, с създаването на дявола. Заради дявола човек купувава все повече на Аллах. И така той става все по-бдителен, докато познае напълно Аллах. Този, който не се моли искрено, ще получи 15 притеснения. В живота и в лицето му не можеш да намериш оная, другата красота който не е искрен в молитвите си, Аллах ще го срещне със своя ядосан вид. А сметките му в живота ще са много объркани. Който следва Аллаха има светлина навсякъде и в гроба, и отвъд гроба. В момента правим една книга по учителя за задгромния живот. Казва се да осмислим смъртта. След около две седмици трябва да излезе. В момента се сещам за едно изречение. Учителя казва, вие искате да виждате в другия свят. Че вие не виждате физическите неща. Най-явните. Тогава как ще виждате оттатък? Ето защо човек трябва да изработи много тънко внимание. Етерно внимание. То се дължи на любовта. Така, чистотата е безкрайен океан от сигурност. Тя е светлина и в този, и в другия свят. Мохамед казва, чистотата, това което ви казах, чистотата е половината от вярата. Пречистването, казва, е голям дар. Чрез него Аллах предпазва своите си избрани. Той им позволява да се пречистват, Той им дава и Той ги предпазва. Той е предпазващият. Пречистването осигурява явна и скрита сила. Тоест два вида сила. Явна и скрита. Казва един Ислямис: О, Аллах! Ти си ускоряващият. Ти си забавещият. По Негова воля умираме. По Негова воля живеем. Сещам се и в София в един разговор. Можех да помогна на баща си. Един приятел от лекциите. Да, но става това, което Бог иска. И все пак можех да помогна. Ако можеш и Бог ще ищ да участва и ще да помогнеш. Има много скрито значение в тези неща. Той има извечен слух. Имама ли, един от най-верните на Мохамед, казва Хората са врагове на онова, което е неведомо за тях. И още е казал Търпението е два вида. Търпеливо понасене на омразното и търпеливо въздържане от обичното. Ще повторя, понеже е важно. Два вида търпение. Търпеливо понасене на омразното и търпеливо въздържане от това, което обичаш. Обичното. Умението да се задоволяваш с това, което имаш е едно неизчерпаемо богатство. Имама ли е казал още? Мнението на стареца, има предвид Мохамед, ми е по-скъпо от героичната гибел на младежа. Няма могъщество като благоразумието. Комуто е дадена молитва, не ще остане тази молитва нечута. Дори и много време да мине, неговата молитва понеже му е дадена, тя ще бъде чута. Комуто е дадено покаяние, не ще остане неприето. Комуто е дадено да моли за прошка, той не ще остане непростен. Търпеливият няма да пропусне успеха. Даже и той да се забави. И още е казал имама ли, който разчита само на своето мнение, погива. Който пази своята тайна, държи избора си в свои ръце. Който е проведен в своят вътрешен мир, Бог прави праведна изявата му. Който поддържа добре връзката си с Бога, не му Бог подобрява връзката с хората. Любовта е тайното добро на Аллах, безкрайният. Любовта е райски кът, звукът ти е чист а диханието й е леко. Любовта има най-лекото дихание. Коранът казва, който е дарен с мъдростта, е дарен с голямо добро. Не времето е опасно за хората, а не вежеството. Тези, които постигат целта си, те постигат две неща. Значи, тези, които постигат целта си. При мен идва един често заместник на един ходжа, иска съвети от мене, както идея. и да е. Той много се радва на тези неща, които му казвам. И в случая става въпрос за тази цел. Тези, които постигат целта си, постигат две неща. Първо, вдъхновение. Второ, мъдрост. Тези две неща вървят заедно. Те са мярка. Висша мерка. Едното е вдъхновение, не стремеш, нищо общо с амбиции, вдъхновение, а другото е мъдрост.